Nekara, kalama Allah, dawi nufu sana, li nuhissa fi a'maqina, a'maqina li imaqina. K'an u k'an hiđan adibas. K'an u sam dosad govorio, govorili nema haira u pojedincu ili skupini koja ne vodi računao akidi, koja ne di računao ten hidu, I tako dali i tako dalje. Ode sada žene jednu stvar kaže. Pogotovo zato što mislim da se neke stvari aktualiziraju posljednjih dana ili posljednjih mjeseca. A to je da takozvani džemati ili pokretni, ne znam kako ih nazovete. Znači ako se ljudi ujedine okupi, da bi radili za hajda, da bi radili za islam. I hoće da to učine tako što će da kažem olakšati Sabi i više ulakšati drugi na, na poju rada za islam, znači nema sumnje da je to stvar koja je pohvalna. I da je to zajednica i da je to džemaat koji, znači sa kojim je zadovoljan Allah tabarak wa ta'ala. Zajednica je džemaat koji se okupe i kaže okupćemo se na Allahovom zadovoljstvu, na Allahovoj na, na knizi, na sunnatu Allahovog poslanika, ono što nam dođe od dokaza da istina to ćemo prihvatiti, hoćemo da radimo i tako dalje i tako dalje. Međutim, kada se ljudi grupišu i naprave džamat u smislu da imaju pravila, u smislu da imaju nekoga kome se slijepo pokoravaju, u smislu da brane svoje mišljenja po svaku cijenu, u smislu da ne priznaju svoje greške, znači nema sumnije da je to pokuđena vrsta okupljanja. I da je to zajednica znači Ni u kom slučaju nije zajednica sa kojom je zadovoljan Allah je Allah. Te Jer kada mi naprimo neku zajednicu i kažemo, e, eh, znači, mi imamo pravila svog ponašanja i to je tako i tako, imamo nekoga koga slijepo poslušamo, imamo određena poimanja vire, kakav goda nam dođe dokaz, to nećemo to nećemo promijeniti, kroz taj džemat volimo, kroz naučale da kažemo tog džemata volimo, kroz njega mrzimo i tako dalje i tako dalje. Znači, nema sumnjene da je to pokuđe nastaviti. I tako mi Allaha, znači iz ovakvih zajednica, iz ovakvih džamata, dolazi više šara za umet nego što dolazi hajra. Dolazi više šara i zla za umet nego što dolazi što hajra. I zato ljudi kroz takve džamate znači grade znači ljubav i mržnju. Ako voliš njega i njegov džamat, znači volite. Ne voliš njega njegov džamat, ne volite. Ako si... Ako se nisi ogrešao džamatu, dobar. Ako se nisi ogrešao džamatu, nisi dobar. Znači, ljudi, gdje Allahov haq, Allahov prav. Da ustanemo je da govorimo kada nek udari na Allahove granca, ne kad udari neko na tvoje džamate ili nekoga iz svog džamata. I zato takvi džamati danas, koliko god da kažemo, imali pod navodnicima hajra kod sebe, oni više čine zla za ovaj ummet nego što čine dobra. I zato možda za uzadnje vrijeme, se čulila aktualizirana priča o tom takozvanom Hizmetu Fetuhallahu gulenu i tako takođe učemo s mnom mi govorili Farla Allah je je l'ashanu su bogamist. Znači, dođu ljudi kažu oni imaju hajra kod sebe. Pala komisije što delivanje? Pala može sedeti da među je ili kršćanima, ima veći i od njih. Ako želiš da kažeš da su oni ako želiš da kažeš da oni imaju uređenje. Pala je da oni imaju najbolje uređenje od njih. I ništa od toga nije mjerilo, je neko na istini ili nije neko na istini. Ako je iko preći da sa potome, kao što ni ibadet, draga braćo, nije mjerilo da je neko na pravom putu. Tako niti uređenje, niti humanost, niti, ne može biti mjerilo da je neko na pravom putu. Ako je iko preći da bude na pravom putu na toga, onda su ne o tome bilo da budu u Haridji. Allahu pasanik, ali je srlato kada je opisao Haridji, što je rekao ashabima? Ono je skupine, o kojoj smo malo prije govorili, sa kojim ga Allah je Kaže, tahtakiruna salata kuma'a salatihim. Kaže, vi ćete omalovažavati svoj namaz nasprav njihovog namaza. Znači, vi, ashabi, ćete svoj namaz i svoju skrušenost omalovažavati nasprav njihovog namaza. Kad vidite koliko je njihov namaz dug, koliko je velik, koliko je ovo, vi ćete svoj namaz omalovažavati. To jest koliko će biti u ibadetu Međutim, prvi toga kaže Allah, Resul sallallahu alaihi salamu. Ovdje govori poslanik o Haridžama. I ovaj dio govora ostaje vezan za Haridži. Kaže tako mi Allah, kaže kad bi zateko, pobio bi kao što je ubijen Adi Samud. Pobio bi kao što je ubijen Adi Samud. A pogledajte kako su namazi imali. Znači iz vidimo šta? Da nije mjerilo, da nije mjerilo, znači ibadet. Kao što nije mjerilo niti organizacija, niti humanosti i tako dalje. Zatim, sljedeća stvar jeste da veliki broj ovih džamata koriste muslimanske pare za svoje, da kažemo, za propagiranje svojih neispravnih ideja. Znači oni skupljaju pare istove. Dakle, dobiš neopće, to dobiš ni onda to propagiraju, da kažemo, onda to koriste na propagiranju samo svojih ideja. A to biva da pomažeš samo koji je otvorio džamata, samo od koga se nadaš da će biti u tvojom džamatu, da pomažeš samointerese svog džemati i tako dalje. A znači, boj se Allah. Ako te Allah djelašan iskušao da u svojoj ruci imaš pet, pet maraka muslimanskih para, treba da vodiš računa kako to, na koji način ćeš to dati. I zato na veliku žalost, ti džemati, kao što je taj takozvani hizmet i drugi, koriste u velikom slučaju ljude, neću reći koji su siromašni, nego ljudi koji su u potrebi ili kojima određena takva star dobro dođe. A danas je to sa kome dobro došao. to u većini slučajeva sa kome je dobro To je na primjer kada student studira, na primjer, da mu se oplata, maraka je u stomara, da plaća upravo na toliku. da ne plaća sklonika. Magjuti je kada plaća. Kada dobije to taj smiještaj besplatno i lopola cijene onda mora to da na da kažem, obaveznim prisustovanjem određenih predavanja. I obaveznim čitanjem određenih knjiga. Znači, kako je ova stvar, da kažemo, niska? Da neko uslovljava. Znači, ja sad nekoga pomažem i kažeš mora dola, moraš dolaz na moje predavanje. A vrati, razumiješ, ako se misliš da si sposoban da si učin, odiđi na ledinu i reci, ja pričam ljudima, hapko, o istini, ko će da dođe nekmo sluša. A ne studentu da dneš sto maraka, ili ne znam koliko dana, i dođi moram slušati moje ideje. Moram ti ja biti autoritet. Moram slu slušati moje mišljenje. Neta na kao način da kažemo koliko naše jadne djece da kažemo peglaju da tako kažem i nekakve su lemanlije znači djeci daju onaj djeci daju stipendiju ili smještaj i onda i nameće neka svoja ideja znači dijete mora ustajati prije sabah učiti 4 bjes i puta ovu suru 14 puta ovu suru 13 puta ovu suru 12 puta zato što to palo na nekeom njegovom šejhu Al zašto za uzara zato što mu daju od pomoći Prvo Rex alaha boji Jer to raspolaže muslimanskim paramet. Druga stvar, znači kako, na takav način, na tako nizak način, na određenu stvar čini. I ono što bi ovim putem uputio, ako tako mogu reći savjet, svakom bratu, svakoj sestri, a da kažemo danas je to vrijeme gdje to, svakome je dobro dođe, neka ne dozvoli sebe i ponizi samog sebe samo samog sebe da vjeru gradi na ovakav način. Jer hvala Allahom, šanom, muslimani su ovdje na ovim prostorima bili, nije bilo takvim džamata. I ovdje će biti islama i muslimana, i opstanak islama i muslimana na, na se nije o kakvim džamatima, nije o kakvim parama, nije o čemu. I zato Allahom pomaže koji su iskreni i koji žele ovu vjeru, a ne oni koji imaju ili koji nemaju para. Pa koliko oni koji su siromašni, koji Allahom uzdigao. I zato iz ovoga možete vidjeti. Znači šta znači da budeš novisan od ljudi? Allaho pa s.a.v. je tražio da shaba koji bi mu dolazili i tražili, koji bi mu davali beju. Da ljude ništa ne pitaju. Allah je s'alu nasa ši'a. Da ljude ništa ne pitaju. Pa kažu jedan od njih bi znao kada mu padne prutuna iz sa drveta. E, e, e, Dok bio na jahalci. Znači sa čim udara konja je magad. Kad mu pao, ne bi drugom rekao da mi dodaje. Jer bih ti odositi ponos. Znači razke između ponosa i kibura. Ode govorimo o ponosu. I zato zato čovjek kada živi, treba da živi da živi ponosno. Kada umire, da umire dostojanstveno. I zato kaže arapski pjesnik mu te nebbi. Kaže, iš azizan, av mutu, anta karimun. Kaže, živi, kaže dostojanstveno. I il kaže, umri dostojanstveno. Bajna ta'an il qana vahvq il bunudi. Kaže, pa makar to bilo, ما جو كومليما ما جو سابلاما كاجا فوتو بالعزه في لذا ودع الذل وله كان في جنات الخلود ايكاجا تراجي بونس ما كر بيو وتغوباما ما كر بيو واتر لما يصير ما Međutim, bile silomašte. Međutim, nisu nikoga htjeli da pitaju. I zato nek, svak onaj, dok ga dođe moj, ovaj moj govor, neka ne dozvoli sebi da svoju vjeru uči da da svoju vjeru gradi. Znači, na osnovu da kažemo za to što mi neko, da kažemo da ovu stipendiju da ovu stipendiju. I da kažemo neka se boja Allah za lašanu takvi, da kažemo, humantarci ili takve organizacije koji daju djecu stipendije, koji daju djecu knjige, daju djece smještaj, međutim moraš da dolaziš na moje predavanje. Znači, ako si malim, ako si daja, odiđi gore na forcu, odiđi na lednu, pa reci, ja da držim predavanje. Pa će ljudi doći da uči, ako hoće da učim. Međutim, na takav način da radiš. I zato, draga, vraću. Ono što se dešava, što izlazi iz ovakvih je jeste ta neka pokornost ili autoritet to nekom emiru džamata ili vođe džam Ova vira je jednostavna. I zato Allaho robe. Znači, otiđi i radi ono što je došlo u sunnetu Allahovu. Otiđi kući, poljubi svoj majku ruku. Poljubi svog babu ruku. Otiđi i posalami i zahvali se onome koji ti je učio kad si bio Koji ti je naučio nešto od ove vire. Znači, budi dobar prema komšiji. Budi dobar prema bratu. Znači, to je Allaho je ulašanuhu vira. Međutim, da nekoga... Znači da ne smiješ što, znači, u takvi nekim džimatima, znači niti se smije ženiti, niti se udavat, niti otići na ovo, niti na ovo, dok ne upitaš to nekog svog autoriteta. Da li da te barem kada razaču? Da sačo dađer našanu? Sad ću od, od, od, od ovakvog poimanja vjeriti.